99. Бог створив клина «Бог створив клина», – протяжно промовив доктор фон Кеннігсвальд. Бог затворива глину», – повторив папа Мансану. Це вони так сказали, Бог створив глину кожен своєю мовою. Але далі я не буду відтворювати їхню мову. «Бог почувався самотньо», – сказав фон Кеннігсвальд. «Бог почувався самотньо». Тоді Бог сказав грудці глини «Сідай». Тоді Бог сказав: грудці глини, сідай. Подивись на все, що я створив", сказав Бог. "На море, гори, небо та зірки. Подивись на все, що я створив", сказав Бог. "На гори, море, небо та зірки. І я був тією грудкою глини, котрій звелили сісти роздивитись. І я був тією грудкою глини, котрій звелили сісти роздивитись. Таке щастя, я щаслива грудка. Таке щастя, я щаслива грудка. Сльози котилися по щоках папи Яглина, сів і побачив, як добре попрацював Бог. Яглина, сів і побачив, як добре попрацював Бог. Гарна робота, Боже! Гарна робота, Боже! сказав папа від усього серця. Ніхто крім тебе не міг би цього зробити, Боже! Я сам точно не зміг би. Ніхто крім тебе не міг би цього зробити, Боже! Я сам точно не зміг би. Я такий нікчемний, порівняно з тобою. Я такий нікчемний, порівняно з тобою. Тільки подумавши про решту глини, якій не дозволено було навіть сісти й побачити світ, я відчуваю себе більш значущим. Тільки подумавши про решту глини, якій не дозволено було навіть сісти й побачити світ, я відчуваю себе більш значущим. Мені дано так багато, а решті глини так мало. Мені дано так багато, а решті глини так мало. фон Кеніксвальд вигукнув. Дякую, Сафіліка 6. Прохрипів папа. Це вони так сказали дякую за велику честь. Тепер грудка глини знову ляже та засне. Тепер грудка глини знову ляже та засне. Скільки спогадів у цієї глини. Скільки спогадів у цієї глини. Як цікаво було спілкуватися з іншими грудками глини, що теж сіли й дивились. Як цікаво було спілкуватися з іншими грудками глини, що теж сіли й дивились. Я любив усе, що бачив. Я любив. Все, що бачив. На добраніч. На добраніч. Тепер я піду на небо. Тепер я піду на небо. Чекаю з нетерпінням. Чекаю з нетерпінням. Коли знаю точно, який вампітер був мені призначений. Коли знаю точно, який вампітер був мені призначений. І хто входив до мого карасу. І хто входив до мого карасу. Та скільки добра зробив для тебе наш карас. Та скільки добра зробив для тебе наш карас. Амінь. Амінь.